Slušate uživo rušenje svjetskog ginesovog rekorda. Dobar večer svima koji ovo slušate i gledate i vama koji ste se tu okupili, vama isto ljepi pozdrav. Nikako dočekat svojih 15 minuta. Nadam se da me glas neće izdati jer ja sam u programu od podneva ili od jedan na radio sljemenu. Mogli bih ja kao draga prethodnica Sonja pričati o svojim radijskim godinama. Nakupilo ih se 30 ali odlučila sam se ipak za jednu drugu temu koja je isto dio moje svakodnevne rutine kao i radio, a to je vožnje tramvajem, vožnja javnim prijevozom. A Shvatila sam nakon što sam već odlučila se za ovu temu da to i nije baš tako slučajno jer prvo što sam ikad objavila u medijima je bio sastavak u školskom listu moje osnovne škole koji je bio naslavljen tramvajem od Zapruđa do Trga Republike kako se tada zvao Glavni gradski trg i sad sam ja tu opisala nekoliko ljudi koji su se vozili tramvajem, koji je tada bio još relativno nova stvar, valjda u mom kvartu, pa je to bilo i interesantno s te strane. E, međutim, e, objavljen je e, sastavak i svi su ga pohvalili jer sam ja zaključila nešto u stilu e, promatram ljude kako su različiti, e, da nije tako bilo bi dosadno voziti se tramvajem. Postoji preporuka koja je sve češća od naše gradske uprave da češće koristimo javni prijevoz, što zbog toga da pokušamo preduhitriti gužve, a što zbog ekoloških razloga, naravno manji otisak ostavljamo ako smo svi skupa u istom vozilu, meni ta preporuka ne treba, ja sam u tramvaju u Stalnu, to je moja svakodnevica, tramvaj mi je zapravo Poveznica između moje dvije autobusne linije, da, tri puta ili dva puta presjedam dok se dovezem na posao, ali iz nekog razloga nije mi to mrsko i zapravo hoću vas koji ovo slušate uvjeriti da vrijeme provedano u javnom prijevozu nije izgubljeno vrijeme. Ja se volim voziti jer promatram grad, promatram evo, fasade, sad, dinamiku obnavljanja koja nikad nije dovoljno brza Gledam i grafite koje me manje više živciraju, ali ima i zanimljivih. Gledam i izloge, pa onda nerijetko e, siđem sljedeću stanicu ako imam vremena, pa se vratim pogledati, je to stvarno tako kao što izgleda u izlogu, je tako i u dućanu. Promatram i ljude na, na ulicama, ali i ove u tramvaju, naravno ne na onaj neprimjeren način. Jer kad ste u tom malom zapravo prostoru, nekak pokušavam proniknuti u generacijske razlike kad su mladi u pitanju, onda se pokušavam sjetiti kak je bilo kad sam ja bila njihovih godina, a što se starijih tiče to je pogled u budućnost, gledam što me čekam, jer kad vidite ljude tak, iz takve male udaljenosti, i često oni međusobno komuniciraju, vidite zapravo što ih okupira, što ih nasmijava, što ih brine, čime se bave tu primjećujem kad je komunikacija u pitanju da stariji puno lakše počinju razgovor u tramvaju, čim se sjednu na ono duplo mjesto koje jedno u drugo gleda, to je već svojevrsan poziv na razgovor, pogotovo ako se ima nekakva vreća s placa ili iz dučana, to je uvijek povod kaj ste kupili, pa ste primijetili ovo ili ono, gdje ste to nabavili. Uglavnom, stariji se lakše snalaze u toj izravnoj komunikaciji dok mladi sa svojim slušalicama i geđetima ne komuniciraju previše ono što me živcira u tramvaju što se ljudi ne pridržavaju baš nečeg što bi se moglo nazvati bonton u javnom prijevozu s time se suočim već kad hoću izaći na svoj stanici čim se vrata otvore tu na 2-3 cm čeka vas neko drugo lice onako face to face Uvjereno da neće niko izaći iz tog tramvaja, nego da oni odmah mogu jurnuti unutra. Od ovih novih pojava živciramo jako razgovaranje s uključenim zvučnikom na mobitelu, tome su skloni i, i stariji putnici i to mi je baš neobično, jer ne želim previše saznati o neznancu domene, a neki se stvarno daju onako na, na tacni. Smeta me i ako čitam, jer dosta knjiga sam pročitala baš isključivo u javnom prijevozu, pa kad vidim da peti put čitam istu rečenicu, onda znači da me nešto omelo. Jednom sam čula ženu koja je začudilo me govorila onako bazične stvari u sebi kao na telefon. Kad sam bila... Mala, bila sam malo sramežljiva, nisam stupala u kontakte baš sa okolinom, a i sada volim onako mirnija mjesta, ne volim baš bučne klubove i to, i priča ona tako, onda sam shvatila u jednom trenutku da se ona zapravo javila na ljubavni oglas preko telefona i da zapravo govori sve o sebi, ne bili zainteresirala tog čovjeka s druge strane telefonske veze. Inače ima tih trametskih govornika koji se ne libe biti glasni bez obzira li ih neko sluša ili ne sluša. Naravno ima tu dosta ljudi koji su onako pod gasom pa su zato tako hrabri. Ima onih koji su sklonim povijestima pa pričaju o sebi e, kad sam ja bio ovdje ili ondje. Čekaju u publiku zapravo da da im da neki mig, da obrati pažnju na njih. Ima tu naravno i političkih monologa. Tu primjećujem da se manje više niko ne usudi uh, proturiječiti ili ubaciti u, u, u takve monologe. Um, ali ima jedna vječna tema uh, u stilu nekad je bilo bolje. E to su već onda dijalozi. Tu su ljudi jako skloni uh, ubaciti se u razgovor. To obično krene kad se vidi da se neko mlađi neće ustati uh, starijem. Onda je to dobar povod za priču u stilu, he, nekad je bilo drugćije. A sad mali tramvajski najnaj, naj, evo, po mom izboru, za početak, sad u zimi, važno nam je da tramvaj dobro griju, pa vam ja odmah mogu reći da e, najbolje griju oni stari obli češki tramvaj, provjerila sam to, je proizvodnja Čeka te Tatra, to su vam oni sa crvenim i žutim sjedalima. Crveno je žuto, to je odmah asocijacija na vatru, i to doista je vatra, Nerijetko sam morala ustati da bi sačuvala ono na čem se sjedi, uglavnom jako, jako vruće. Što se tiče najboljih mjesta u novim ovim niskopodnim tramvajima, tu sam zaključila da ima samo četiri mjesta, četiri sjedala u cijelom tom velikom tramvaju koji vam pružaju koliko toliku recimo intimu ili zaštićenost to su ona sjedala gdje gledate putniku onom drugom u leđa, a ne niste onako face to face, takva sjedala se nalaze desno od drugih i četvrtih vrata evo ako ćete poslušati moj savjet, onda potražite ta mjesta, iako to može isto biti zeznuto jer neka su napravljena tako da su preuski prostori da ne možete koljena opće unutra spremiti ali ima ih koja koja stvarno pružaju vam malo komfora više, pa evo ne znam kakim je to ispalo, različito u tim našim niskopodnim tramvajima najuzaludnija ljutnja na vozača, rekla bih da je to ona koja slijedi nakon kočenja tu se uvijek poleti naprijed i onda uz one rečenice kote učio voziti i slično, pa mislim nije čovjek zakočio tek tako iz zabave barem, pretpostavljam Najneugodniji događaj u tramvaju, što se mene tiče, isto je vezano u sto naglo kočenje, krenula sam s mamom i našom obiteljskom prijateljicom pogledati jednu predstavu u kazalište komedija, međutim nismo stigli ni do prve stanice, tramvaj je naglo zakočio, ne znam koji su bili razlozi i naša teta Mimoza je pala na žalost u onaj prostor ispred vrata, Dakle, to su još visoki tramvaji, palen stepenice stube, ne, i završili smo u traumi predstava koju smo trebali ići gledati, zove se Zemlja Smješka, nisam je još do danas pogledala, trebala bih. Najbizarnije što mi se dogodilo a u vezi je s tramvajima je da nisam slušala vlastitu obavijest na radiju, dakle, dogodilo bi se da nekoliko puta u programu ponovim da tramvaj iz nekog razloga ne vozi tim putem i onda nakon svoje radijske smjene idem i stojim tamo i čekam i čudim se zašto nema tramvaja, evo to je moj osobni tramvaj zvan Čežnja, znači treba nekad i sebe poslušati. Što se tiče tramvajske najlinije, evo ja izabirem dvojku, tramvaj broj 2 koji ponekad u Zagrebu zovemo i Duja ili smo barem nekad to tako činili na toj liniji dugo se zadržao moj voljeni stari model, one koji ima drvana sjedala koji su mi nekak najanatomskija za sjedanje a jučer sam se vozila baš u najnovijem modelu a, to su ovi koji su tek stigli na zagrebačke tračnice dvojka, zašto? Pa vozim me s gdje ja ulazim najprije kroz malo ovaj otužni dio ilice, tamo se nalaze i dvije bolnice, gledam ljude, onda s tim nalazima u rukama, zabrinutost njihovu. Pa onda ima komad pruge samo za sebe, to je jedina linija, mislim, koja u gradu ima komad pruge samo svoj, znači kroz Jagićevo i Jukićevu uz željezničku prugu, a nedavno je dvojka dobila i stanicu HNK 2, tako da vas sad dvojka vozi i u kazalište, pa onda Vodnikovom i Mihanovićevom gdje ima zanimljivih pročelja, pa onda Glamur Esplanade i onda Sjaj i Bjeda glavno kolodvora gdje ja silazim i idem dalje prema zgradi hrt -a. Novosti ne dolaze baš često u tramvajski promet i uopće u javni prijevoz, naravno to je skupo, pa evo ja mislim da je ono zadnje revolucionarno što se dogodilo bila blagodat klimatizacije i tog niskopodnog ulaza. Ove godine smo dobili ove najnovije tramvaje, isprobala sam vožnju njima, lijepi su dok su još novi i čisti, imaju čak i zapunjenje mobitela, to još nisam do duše probala. A novost u tramvajima su i one objave i u busavima. Doduše, objave Next stop is botanički vrt. Kao dodatak na engleskom, sad nekima je to malo glupo, zašto se onda ne prevede sve, ali evo, nije loše da i stranci čuju pa barem taj next stop, a ostalo nek se pobrinu saznati koja je sljedeća stanica. Baš sam neki dan čula od grada načelnika da uskoro se uvode i pametni semafori koji će biti toliko pametni da će prepoznati tramvaje i propustiti ih prije ostalog prometa, tako da jedva čekam da projurim i mahnem ljudima u autu iz svog tramvaja. Što se stresnih situacija u tramvajima tiče, bezbrižni su oni koji imaju kartu, a kontrola uvijek izazove malo stresa. Nekada čini mi se to bilo puno i žešće, baš se osjetila kontrola u zraku, obično bi najmanje dvoje ljudi onako prošuštalo kroz tramvaj e, idući prema vratima koje su najudaljenija od kontrolora, međutim evo danas karta košta 53 centa, mislim da si to svako može priuštiti i danas je to nekako manje stresno. Što se neugodnih situacija u tramvaju tiče, jedna od njih je kad e, uđete sa zime, u topli tramvaj, recimo u, on, u onoj češku Tatru, sa naučalama i onda vam se one toliko zamagle da izgledate jako nemoćno i smješno, jer za obrisati naučale trebaju vam dvije ruke, kao što znamo svi mi sa e, naučalama, a ponekad si ne možete to priuštiti u tramvaju ili zbog užve ili zato što imate obje ruke zauzete. Neugodno je bilo sigurno i čovjeku kojem se rasula vreća jabuka koje smo svi skupljali, što on iz altruizma, a što iz vlastite sigurnosti, odnosno gledaš gdje ćeš stati bolje, bolje moj pomoći da se što prije riješimo tog tereta, odnosno tog što se kotrljalo po podu od tramvaja. A jednom se meni dogodilo da sam ostavila školsku torbu, to je bilo pod stanica pod mostom mladosti shvatila sam to tek na sljedećoj stanici, potrčala natraga, tamo je baš bila osmica koja se okretala i uđemo nutra srećom još je bio trauma tamo dva zetovca gledaju tu torbu, što će s njome no eto ja sam uspjela doći do svoje torbe i zahvalna sam na tome inače postoji nalazni ured zeta za one koji su nešto izgubili, možete, možete tamo potražiti svoje izgubljene stvari Možete u tramvajima sresti i poznate osobe, recimo nakon predstave u Gaveli, nerijetko se čeka tramvaj ili na Frankopanskoj ili na Ilici e, zajedno s glumcima, eto takvi su vam naši glumci i naše zvijezde. Pamtim jednu situaciju koja mi se urezala, a to je jednog jako snježnog popodneva na glavnom kolodvoru, e, bio je veliki zastoj napokon kad je, kad je tramvaj došao. Ulazi unutra Pero Kvrgić, legenda našeg glumišta, ulazi u tramvaj ne znam koji je broj bio, vjerojatno je sa Lelo Margitić odigrao još jednu od stilskih vježbi naše najdugovječnija predstava je u pitanju koja se by the way događa u jedanajstici, tramvaj su inspiracija od uvijek, on ulazi u tramvaj a Lela Margitić ga prati i kaže mu čuvaj se Pero, to mi je bilo tak. Toplo, izgodno i zanimljivo, oni su stvarno velike glumačke zvijezde i, i, i ta briga kolege, kolegice za kolegu i uopće to da, da se voze po tom vremenu tramvajem nekako mi je bilo odmah toplije i lakše čekati svoj broj. Kad sam napokon ga dočekala, jer kao što rekoh, bio je veliki zastoj. Inače, ovaj papir koji držim u ruci gdje sam se napisala te neke crtice koje mislim vam s vama podijeliti sam isto napisala u tramvaju, bilo je to ove subote u dvojki, dvojci naravno, u Google dokumentima lijepo otvorim, napišem što, što se sjetim i onda. Za 15 minuta, koliko evo sada treba ispuniti, ja sam već stigla s černomerca na, na glavni kolodvor, a vama svima evo savjet, ne gubite živce u prometu, sjetite se da je život putovanje, nije sve e, u tome gdje ćete stići, važno je i kako putovati, pa onda neka vam ta putovanja i u nove godini proteknu što ugodnije. A nakon mene, kad vam poželim sretnu novu, sretno svima, slijedi naša psihologinja Ljubica Uvodić-Vranić.